Hjärtligt välkomna ska ni vara alla lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Idag är det lördagen den 7 mars år 2009 och programmet sänds för första gången mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut söndagen den 8 mars mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris sänds torsdag den 12 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström och jag som pratar idag heter David Long. Och jag är ensam i studion och det beror lite grann på att vi har idag en utbildningsdag här i Stockholmsdistriktet. Det är Jensli Andersson från Klippan som är uppe igen. Han var ju här uppe i Höstas och höll i ett antal utbildningstillfällen och nu är det ytterligare ett sådant. I övrigt så befinner sig Sverigedemokraterna också mitt uppe i årsmötesperiod Och eh, det ska ju under mars månad här hållas årsmöten för just distrikten Och här i Stockholms län så har vi eh, två olika distrikt Dels är det då Stockholms stad för alla medlemmar som bor just i Stockholms kommun Och så Stockholms län som utgörs av Kramskommunerna i Stockholms län Plus fortfarande också Gotland <hör> Ni som är medlemmar i Sverigedemokraterna Ni ska ha fått åtminstone en kallelse till... Eh, något av de här årsmötena Och innan årsmötet äger rum Så ska ni ha fått två olika kallelser Och i den andra så ska det då finnas Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport Valberedningsförslag till ny styrelse Och även förslag till ombud Till årets landsdagar Och jag hoppas att ni som är medlemmar Har kollat posten på sistone Och att ni också är intresserade av Att närvara vid distriktsårsmötet Hur man anmäler sig framgår Av kallelsen skulle ni inte ha fått någon kallelse eller att den har försvunnit på något sätt så är ni välkomna att ringa kansliet på 08 50 00 00 50 för information. Ni som ännu inte är medlemmar, ni är naturligtvis varmt välkomna att bli det. Vi var vid årsskiftet, vill jag minnas, 3319 medlemmar i hela partiet och vi ökar och genom att bli medlem i Sverigedemokraterna så bidrar man ju dels ekonomiskt med sin medlemsavgift och man får också ta del av partiets tryckta informationsmaterial och i medlemsavgiften så ingår både medlemsbulletinen och SD-bulletinen fel medlemsbulletinen som heter SD-bulletinen också partitidningen också SD-kuriren och dessutom så får du ju inbjudningar till olika partiaktiviteter av andra slag man kan då betala ett medlemskap på ett år för 300 kronor. Man kan också för ett års medlemskap utan att få några postutskick av sd och bulletinen så kan man komma undan med 150 kronor. Alltså 150 kronor. Och det framgår bland annat av våra, vår information på. Vår hemsida hur man kan göra för att betala Vilket bankgir man betalar till och så vidare Och det framgår även av de, eh, den information, de informationsmaterial man kan beställa Från Partikansliet på 08 50 00 00 50 Ja, eh, för att gå in på dagens eh, program i övrigt Så är det så att det har eh, varit så att vår SDU-ordförande Alltså Ungdomsförbundets ordförande Erik Amqvist har eh, varit polisanmäld eller är väl fortfarande kanske av en eh, vallraffande reporter. Det var så att SDU infiltrerades av en eh, reporter som eh, bedrev så kallad vallraffing, det vill säga eh, hade på sig eh, mikrofoner och eh, bandutrustning, inspelningsutrustning av olika slag för att eh, se hur partiet och ungdomsförbundet ser ut från insidan när ingen är medveten om att någon spelar in och det har då lett till en utredning mot SDU:s ordförande Erik Amqvist Men det här, den här utredningen läggs nu ner Det saknas bevis, enligt åklagaren Anita Glad Och detta trots att det finns en ljudupptagning från händelsen som då den här rapporten menar skulle vara något slags bevis för Att Erik Amqvist ska ha gjort någonting olagligt Eh, att den här utredningen nu läggs ner det menar Caroline Stenman som då var den här vallraffande reporten. Att eh, det, det är hon väldigt förvånad över och hon har begärt en överprövning och vill att fallet öppnas igen. Tyckte att det här var väldigt förvånande. Eh, och eh, hon har då börjat tjata på den här Anita Glad om att eh, det borde tas upp igen. Och Anita Glad säger då att sista ordet är inte sagt i det här fallet. Det är möjligt att jag ändrar mitt beslut och öppnar upp utredningen igen. Men det vet jag inte än, det är inget prioriterat ärende. SDU-ordföranden Erik Amkvist själv däremot, han säger det i Expressen att det var väntat. Erik Amkvist är inte överraskad över att åklagare Anita Glad lägger ner förundersökningen. Anklagelsen byggde inte på några reella fakta, säger han till Expressen.se. Och vad hände då i den där hytten? Det var så att de ska då ha befunnit sig i en hytt inne på en färja- på väg från Tallinn Och det är då där som det påstådda, den påstådda olagliga handlingen ska ha ägt rum Erik Amqvist svarade då att vi hade fått reda på att den här infiltratören var någon annan än hon utgav sig för Och bad väldigt samsatt att få se innehållet i hennes väska Då fick hon en panikattack, hon var väldigt panikslagen och Caroline Stenman har ju begärt en överprövning av åklagarens beslut Vad är din kommentar till det? Frågar Expressen Och då svarar Erik Antqvist att det förvånar mig inte Hon vill väl ha en rättsprocess när de sänder programmen för att legitimera sitt arbete Alltså de här bandupptagningarna som Caroline Stenman ska ha gjort De ska alltså ligga till grund för ett radioprogram om Sverigedemokraterna Och det kommer väl antagligen att sändas i Sveriges Radio någon gång i slutet på mars, kanske april den här typen av vallraffare bör rimligtvis vara lite bättre förberedda kan man tycka Hon ska alltså ha blivit panikslagen när hon insåg att hon var på väg att bli avslöjad Hon borde naturligtvis ha varit så pass väl påläst så att hon insett att Sverigedemokraterna är ett parti som har för avsikt att ta sig in i riksdagen Självklart kan vi då inte ägna oss åt att Begå en massa olagligheter och eh, Övergrepp på personer utan eh, Det finns naturligtvis ingen anledning till panik Hon borde ha bara kunnat eh, säga Att hon är från Sveriges Radio och att hon har Infiltrerat partiet Under en längre tid och att hon eh, Nu konstaterar att hon är avslöjad Och att eh, ja Så är det väl ingenting mer med den saken eh, Anledningen till att man Naturligtvis blir orolig när man inser att det finns En infiltratör det är ju det att det kan ju också vara En vänsterextremist som har för avsikt att eh, kartlägga medlemmar för att eh, ja, på något sätt skrämma folk till tystnad. Och det är naturligtvis så att eh, det, det var ömsesidig oro på båda håll som ledde till att eh, det blev en situation som då resulterade i den här polisanmälan. Men nu är i alla fall utredningen tills vidare nedlagd. Och allt det här har också uppmärksammats i väldigt många olika tidningar runt om i landet Bland annat i tidningen Ljusnamn, i Sundsvallstidning, Norrbottenskuriden Och eh, de flesta lokala och rikstäckande tidningar eh, I Sveriges radios eh, ekot på internet så står det också just att eh, Åklagaren Anita Glad har lagt ner utredningen mot ordföranden i Sverigedemokraternas ungdomsförbund eh, Som då polisanmälts för att ha, ska ha rånat en journalist från radioprogrammet Kaliber SDU-ledaren misstänktes ha tagit en väska med en kamera men enligt åklagarna finns det inte tillräckligt med bevis journalisten har nu begärt överprövning i fallet Ja, detta om det Jag tänker komma in lite mer på när Sverigedemokraterna nämns i media och det är positiv läsning för oss men vi kan börja med en liten musikpaus Varsågoda Ja, det här är Radio SD, Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det vi hörde alldeles nyss var Sarek och låten Vinterland. Ja, vintern börjar ju gå mot sitt slut, men det var sportlov här i Stockholm alldeles i om veckan. Kanske finns det någon i någon annan del av landet som har sportlov den här veckan. Eh, tänkte komma in lite grann på... Vad som sägs om Sverigedemokraterna i media Vi har dels fått en och annan insändare publicerad Och så har vi också blivit intervjuade, vissa av oss Till exempel i Gävleborgs Dagblad, Roger Hedlund Som är ordförande för Gävleborgsdistriktet Och rubriken i Gävleborgs Dagblad är att Sverigedemokraterna tror på landstingsvalet Roger Hedlund är optimistisk och hoppas att partiet kan nå 8% i landstingsvalet i Gävleborg nästa val Sverigedemokraterna gör ett nytt försök att komma in i landstinget i Gävleborg I förra valet fattades bara 220 röster Nu siktar vi på 8% och en vågmästarroll, säger Roger Hedlund, SD-ordförande i Gävleborg Sverigedemokraterna var ytterst nära att bli invalda i landstingsfullmäktige i Gävle vid valet 2006 Partiet var bara 0,13% från att nå det väljarstöd som krävs, Och nu så ställer man då in siktet på nästa års val Roger Hedlund är optimistisk och räknar med att stödet ska mer än fördubblas Han säger så här då att förra gången var vi okända och hade ingen representation i länet och knappt några pengar Ändå fick vi nästan 3% Med den organisation vi har idag borde 8% och 6 mandat inte vara någon orimlighet Roger Helland ser framför sig att Sverigedemokraterna får en stabiliserande roll i landstinget och partiet ska stå utanför blocken och vara en vågmästare som bjuder in övriga partier till förhandlingar. Ett, en av partiets profilfrågor blir att slå vakt om nuvarande länsgränser. Partiet säger nej till den tilltänkta regionaliseringen av Sverige och vill inte att Gävleborg ska slås ihop med andra landsting. Dagens länsgränser känns naturliga för de flesta. Vi vill inte att makten ska flyttas längre bort från medborgarna, säger Roger Hedlund. Medan övriga partier i landstinget ser möjligheter i en stor region att samordna sjukvård och skapa en rationellare vårdstruktur ser Sverigedemokraterna faror. Partiet befarar att Gävleborg nästan helt kommer att avlövas på sjukhusvård och att länsinvånarna blir tvungna att åka långt för att få den behandling de behöver. Och vi är som sagt inriktade på att ställa upp i alla kommunalval i Gävleborg i nästa år Vi vill finnas med på alla nivåer, säger Roger Hedlund Ja, det här med landstingsval det är naturligtvis också något som kommer att bli alldeles högst aktuellt även här i Stockholm Vi ligger naturligtvis lite längre än vad vi gör i Gävle från att ta mandat, men en fördubbling av antalet röster från förra valet, så sitter vi invalda i landstinget Även här i Stockholm Och när det gäller just landstingen Inte bara Stockholm, Gävle utan i hela landet Så är det så att vi har ju också utarbetat en landstingspolitik Generella riktlinjer för en sverigedemokratisk region och landstingspolitik Som antogs vid partistyrelsemötet den 21 februari 2009 och då har vi sagt så här att Sverigedemokraterna är ett parti med ambitionen att påverka beslutsfattandet på alla nivåer i samhället Sedan valet 2006 finns partiet representerat i tre av landets region- och församlingar. Vi tar vår viktiga nyvunna roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt förvalta det förtroende som väljarna har gett oss Och det program som vi då har antagit när det gäller region- och landstingspolitik, det drar upp de generella riktlinjerna och det är utifrån dessa riktlinjer som partiets region och landstingspolitiker runt om i landet lägger fram sina tankar och förslag kring hur deras respektive regioner och landsting ska styras och förvaltas. Det är dock viktigt att vara medveten om att varje region och landsting har en unik situation med sina egna förutsättningar. Och det finns därför inget utrymme för att i en centralt antagen programförklaring som denna gå särskilt djupt in i de olika frågor som behandlas. Det här programmet anger i första hand målen hur färden ska gå, det är upp till våra politiker i regionerna och landstingen att själva bestämma utifrån de lokala förutsättningar som råder. Viktigt att poängtera är också att en prioritering utifrån de lokala förutsättningarna måste göras eftersom samtliga målsättningar rimligtvis inte kan uppnås samtidigt. Sverigedemokraterna känner ett stort ansvar för att svensk vård ska förbättras och att skattepengarna används på ett sätt som medborgarna tycker är rimligt. Region- och landstingsverksamheten ska renodlas till sjukvård, kollektivtrafik, värnande av det regionala kulturarvet och regionala utvecklingsfrågor. Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av det, den socialdemokratiska folkhemstanken. Och syftet är att kombinera principen om grundläggande socialrättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför heller inte något av de traditionella blocken. I region- och landstingspolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik. Och hela programmet finns då att läsa på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se för de som är intresserade av detta. Det finns ju de som brukar anklaga oss för att inte ha politik på alla områden men nu har vi faktiskt nu har vi det faktiskt i och med att vi antog det här, det var väl det sista så att säga, på den sista nivån jag kommer att komma in lite senare också på att Björn Söder har skrivit en del om hur det fungerar i Region Skåne och gjort en jämförelse med Stockholms läns landsting men jag tar det jag kan ta det nu lika gärna. Eh, I Stockholm följs Sverigedemokraternas linje, skriver Björn Söder. Han är gruppledare för Region Skåne, alltså eh, Sverigedemokraterna i Region Skåne. I Region Skåne har samtliga partier utom Sverigedemokraterna beslutat att ge avgiftsfri sjuk- och tandvård till personer som vistas illegalt i landet. Sverigedemokraterna vill istället att de som vistas illegalt i landet ska få betala fullpris för den vård som de erhåller. I Stockholm rekommenderar nu landstinget att utlänningar som vistas illegalt i landet ska få betala samma pris som turister. Detta innebär i praktiken att de får betala fullpris om de inte har något försäkringssystem i hemlandet som betalar mellanskillnaden mellan patientavgiften och vad vården egentligen kostar. Landstinget blir nu ansvarigt för att upprätta en avbetalningsplan för den skuld som uppkommer. Och detta är helt rätt. Vi har slagit fast att man inte enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter har rätt att neka någon akut vård, men det står ingenstans att de som vistas illegalt i landet ska ha avgiftsfri sjuk- och tandvård, så som man beslutat om i Region Skåne. Vi menar att de som vistas illegalt här ska betala fullpris för den vård de ärhåller och sedan ska de utvisas ur landet. Kan de inte betala för vården ska de ha en skuld med sig härifrån. Tyvärr anser tydligen inte heller Stockholms landsting att man ska kontakta myndigheterna när det dyker upp någon som inte har rätt att vistas i landet för att kunna verkställa utvisning. Men att landstinget i alla fall insett det orättvisa i att ge personer som inte har rätt att vistas i landet avgiftsfri vård när svenskarna ska betala sin egen och andras vård flera gånger är ju ett steg i rätt riktning. Tyvärr har övriga partier i Region Skåne inte insett detta, skriver alltså Björn Söder gruppledare i regionskåne. och det är klart att i sådana fall när de gamla partierna tar den här typen av ytterst märkliga beslut så är ju behovet av Sverigedemokratisk representation i landstingen naturligtvis än viktigare och får att våra väljare och sympatisörer ser till att rösta på Sverigedemokraterna i alla tre valen vi fick något färre röster i just landstingsvalen i det senaste valet, men det hoppas jag att vi ska kunna jämna ut den skillnaden i nästa val 2010 Ja, det har stått lite grann om Sverigedemokraterna och en del förslag som vi har lagt i vissa kommuner. I Eslöv så hade Sverigedemokraterna lagt fram en motion om att skolelever ska få gratis frukt i skolan. Barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har båda avstyrkt förslaget. De anser att fullmäktig styrning av verksamheten sker genom budget och övergripande mål. Ett beslut om gratis frukt är en detaljstyrning som kan skapa obalans, anser nämnderna. En del skolor har gratis frukt, medan andra inte har det. Fredrik Ottesen, Sverigedemokraterna, reserverade sig. Och motionen avslogs alltså Sen skulle jag vilja göra lite reklam för sd Kuriden. Det har skrivits en ganska lång artikel Som heter Efter bränderna i Södertälje Vem blir extremvänsterns första dödsoffer Den finns att läsa på www.sdkuriren.se Jag tänkte läsa inledningen här också Sen så får ni gärna gå in på hemsidan Och läsa resten själva Det är också väldigt många bilder som är tagna av artikelförfattaren Södertälje var för inte så länge sedan mest bekant som en framstående industristad och hemort för tennislegendaren Björn Borg Några känner säkert också till Södertälje-Kringlorna och stadens anrika ishockeylag Idag är Södertälje framförallt känt som en brottsplats med uppmärksammade mord och gängvåldtäkter på meritlistan nu kan till denna även läggas mordbränder som av allt att döma utförts av det autonoma nätverk som just i det här fallet föredrar att kalla sig global intifada. Brandröken låg fortfarande tät och stickande över vedaområdet i östra Södertälje när jag inspekterade förödelsens styggelse ett dygn efter de anlagda bränder som la matvarubutikerna Willys och Ica i sotiga ruiner. Från det som en gång var Willis tak ryker det fortfarande och en mindre grupp från törns brandförsvar är sysselsatt med efterarbete. Bredvid en kur för kundvagnar håller en reporter från Sveriges Radio på att intervjua en kvinna. När jag vänder blicken åt höger ser jag det tyskägda ägda varuhuset Lidl som av någon anledning undgick att drabbas av mordbrännarnas framfart. Ja, så börjar alltså den här artikeln Det är en lång artikel av Tommy Hansson med Många bilder, läs den gärna på www.sdkuriren.se Ja, i Landskrona Så Händer det också en del saker Det rapporteras i Helsingborgs Dagblad På internet Sverigedemokraterna räknar med vågmästarroll Och det som det handlar om Är att det är ett lite bekymmersamt läge med budget och lite andra saker. Eh, Socialdemokraterna intervjuas angående deras frågor. De är lite rädda för att det ska bli ökade utförsäljningar. Eh, de funderar på om de vill höja skatten eller hur de nu ska få budgeten att gå ihop. Och det ser ut som att äldreomsorgen kommer att få sig en slänga av sleven på så vis. att Det finns risk för att de måste spara in ganska mycket där. Vågmästarpartiet Sverigedemokraterna räknar med att fälla avgörandet när det gäller besparingsförslagen. Det uppger partiets ledamot i kommunens budgetberedning, Karina Härstedt. Karina Herstet som för övrigt också är suprem i partistyrelsen. Jag skulle tippa på att vi blir det i de flesta fallen faktiskt, säger hon. Och Carina Herstedt betonar också att budgetberedningen endast att utreda konsekvenserna av sparförslagen. Enligt henne utesluter inte Sverigedemokraterna någon besparing på förhand. Jag tycker att i den situationen som vi är nu så är det inte så konstigt att man försöker titta på varje halmstrå, säger hon. Men det finns gränser för besparingarna. Det är dumt att ta ett väldigt obekvämt beslut om det inte genererar tillräckligt. Jag har konstaterat att Sverigedemokraterna tidigare yrkat att kommunen ska se över vilka anläggningstillgångar som kan säljas ut. Ja, det är lite mer om detta på Helsingborgs Dagblad på internet. Det är alltså Sverigedemokraterna som har våg i landskrona. Och därmed har vi så pass mycket att säga till om så att vi uppenbarligen är intressanta att rapportera om när det ska fattas beslut. Något mer som står på SD-kviren angående partinyheter. Något som händer i Lund. Den Sverigedemokratiska fullmäktigegruppen i Lund offentliggör idag sitt förslag till skolplan för kommunen. Skolplanen är det dokument som enligt skollagen ska Citat Visa hur kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas. Av skolplanen ska särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella mål som satts upp för skolan. Slutcitat. Skolplanen har under rubriken att lära genom att lyckas. Planens filosofi är att varje elev ska få den hjälp just den behöver för att lyckas. Lund blev bästa skolkommun 2008 men utvecklingen i lärdomsstaden är inte enbart positiv. Av kommunens kvalitetsredovisningar de senaste åren kan man tydligt utläsa att allt fler elever på flera av skolorna inte uppnår målen. Och inte får betyget godkänd i någon av, några av de allra viktigaste ämnena som svenska och matematik. Sverigedemokraterna i Lund anser att det är ett bra sätt att hjälpa fler att få betyget godkänd. Det är att införa språk och matematikverkstäder. En elev som inte klarar att följa eller av någon anledning har kommit efter i den vanliga undervisningen ska där kunna få den hjälp just den behöver för att komma ikapp. Andra ämnen som planen särskilt nämner är bland annat idrott och hälsa, men även vikten av att tidigt erbjuda kurser i företagande poängteras. Inom kort kommer Lunds kommunfullmäktige att besluta vilken skolplan som ska antas, den sverigedemokratiska eller det förslag som har tagits fram som en kompromiss mellan de andra partierna i fullmäktige. Hans-Olof Andersson, ledamot i fullmäktige och huvudförfattare av skolplanen, kommenterar. Sverigedemokraternas skolplan har en klar och genomtänkt filosofi och inriktning vilket är mer än vad som kan sägas om det förslag som de andra åtta partierna efter mycket vonda har lyckats sätta på pränt. Det förslag som togs upp i kommunstyrelsen den 5 mars uppfyller helt enkelt inte skollagens krav. Istället för att försöka förstå skolornas och elevernas situation och behov har man flytt till flosklernas värld och presterat vad som bara är en herva av önsketänkande säger alltså Hans-Olof Andersson som... Skrivit, varit huvudförfattare till Sverigedemokraternas skolplan och hela skolplanen kan också läsas på Sverigedemokraterna Lunds hemsida www.sverigedemokraterna.se Lund och det har också skickats ut som pressmeddelande på Newsdesk Ja, vi tar väl och eh, pausar och ytterligare en eh, melodipaus Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var Jakob Hellman som sjöng Tusen dagar härifrån. Det lät väldigt 80-tal tycker jag nog. En liten notis i skonskan.se. Sverigedemokraterna kräver att få närvara. Det handlar om att Socialdemokraterna, ABF och Arbetarkommunen har inbjudit till en föreläsning om främlingsfientlighet. Och det står att det har engagerat Sverigedemokrater i hela södra Sverige. Det handlar då om en föreläsning som har utannonserats på kommunens hemsida. Vilket har uppväckt en del irritation hos en del Sverigedemokrater i Sydsverige. Inte minst har de valt att gå på tjänstemannen som sköter hemsidan. Som då har beskyllts för en del olika saker kommunen har valt att ta bort. Inbjudan i sin kalender Den här kommunalrådet Joakim Polman Som företräder Socialdemokraterna Har också fått Ett brev från en företrädare Vid namn Mikael Eskil Andersson Som då har begärt att få delta I det som han då menar är en debatt Och det är den 10 mars Som det ska äga rum Och jag har också föreslagit att I den här debatten ska finnas en Eh, oberoende mentor som leder debatten eh, Nu eh, menar då ABF och Socialdemokraterna Att eh, alla är välkomna till de här mötena Men det är inte ett debattmöte utan det är en föreläsning om främlingsfientlighet eh, Det brukar vara så när de föreläser om främlingsfientlighet Att de nämner Sverigedemokraterna en hel del Ibland så är det föreläsningar som just uttryckligen handlar om Sverigedemokraterna Och man kommer ofta in på en del om främlingsfientlighet då också jag blev faktiskt uppringd av en av våra medlemmar på Gotland som frågade för att det skulle nämligen vara ett möte som ABF arrangerade om Sverigedemokraterna och han frågade mig om jag trodde att det fanns någon idé att gå dit men jag sa det att det var väl antagligen ett sånt här möte där man bara ska försöka tala illa om oss och upplysa om hur fruktansvärda vi är och det är klart att lite befogad irritation uppstår det väl när ABF mot bättre fortsätter med den här typen av föreläsningar Man kunde faktiskt bjuda in oss och samtala med oss istället Precis som Mikael Eskil Andersson föreslog En annan notis från SD Kuriren om att Vänsterpartiet bjuder in AFA till dagens demonstration Det är så att idag är en demonstration mot att judiska tennisspelare spelar match mot svenska där talar bland annat Vänsterpartiets partiledare Lars Oli och Miljöpartisten Per Garton. Det är Vänsterpartiet i Malmö som har anordnat demonstrationen men även terrornätverket AFA får delta med ett eget block. AFAs verksamhet går ut på att hota och misshandla meningsmotståndare till Vänsterpartiet och motståndare till marxismen som idésystem. Inför dagens demonstration har AFA uttryckt att matchen ska stoppas med alla tillbudsstående medel. Vänsterpartiets demonstrationsvänner i AFA har den senaste tiden också trappat upp sitt vålds sin våldsanvändning mot företrädare för Sverigedemokraterna, vilket har resulterat i ett flertal hot, skadegörelse och så vidare. Tillsammans med Vänsterpartiet har AFA även försökt sabotera torgmöten som Sverigedemokratisk ungdom har anordnat genom att skrika, hota och kasta sten och ägg på talarna. Och Det var ju ett sådant möte som ägde rum här i Stockholm på Normans torg där Erik Amkrist fick en sten kastad på sig. I Tjävlinge så står det också att läsa i skonskan.se att Sverigedemokraterna har lagt en motion om mindre barngrupper. Men den här motionen sågas. Maximalt 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i syskongrupperna i förskolan. Det ville Sverigedemokraterna att Tjävlinge skulle satsa på. Men kulturnämnden avvisar förslaget. Det skulle förstås kosta mer pengar för kommunen att minska det genomsnittliga antalet barn i grupperna. För att förbättra situationen inom barnomsorgen, utveckla harmoniska barn och förebygga kostsamma institutionsplaceringar och andra ingripanden krävs att mer pengar budgeteras för verksamheten, skrev Sverigedemokraterna i sin motion och menade att kommunen kunde finansiera tillskottet genom att avveckla flyktingmottagningen. Men kulturnämnden väntas besluta som ordförande Charlotte Lindblad, Moderat, föreslaget att såga motionen med fotknölarna. Det är viktigt att grupper kan organiseras på det sätt som bäst passar de lokala förutsättningarna skriver Charlotte Lindblad i Motionssvaret och passar också på att ge en syvlig känga till flyktingargumentet. Och då kommer hon in på att Sverigedemokraterna väldigt ofta återkommer till just det här med flyktingmottagande. Men det är naturligtvis en fråga om att prioritera. Vill vi prioritera utlänningar eller vill vi prioritera våra egna svenska, i det här fallet, barn Ja, det är ju så att det börjar dra ihop sig till EU-parlamentsval Ursäkta mig Jag har varit förkyld rätt så nyligen Och i det här EU-parlamentsvalet där kandiderar Sverigedemokraterna naturligtvis Vi kandiderar för tredje EP-valet i följd Och vi har också antagit en lista med kandidater Och det börjar ju också Hoppa upp en del debattartiklar och politiska uttalanden i EU-frågor. Eh, bland annat så har eh, Christer Makoni som kandiderar för Sverigedemokraterna till EU-parlamentet eh, skrivit en artikel om... Eh, ...att EUs propagandamaskineri nu går på högvarv. Tankesmedjan Open Europe publicerade för en tid sedan en diger och uppseendeväckande rapport kring EUs mycket omfattande opinionsbildning... ...påfallande ofta av mer eller mindre utpräglad propagandakaraktär... Rapporten hävdar att unionens olika institutioner sammantaget spenderar cirka 2,4 miljarder euro årligen på en mängd olika områden. Det är mer än Coca-Colas sammanlagda globala marknadsföringsbudget. EU har ökat sina PR-insatser högst medvetet sedan fransmän och holländare röstade nej till konstitutionen år 2005. EU-kommissionen erkänner själv att informationen långt ifrån alltid är neutral– EUs informations- och kommunikationsstrategi sker huvudsakligen på fyra sätt. Genom ett eget sofistikerat nätverk av informationskanaler distribueras pamfletter, broschyrer etc. Det anordnas organiserade utflykter och besök hos de olika EU-institutionerna. Stipendiesystem, utbildning och träning av journalister är ytterligare sätt att föra ut ett EU-positivt budskap. Opinionsinstitut Europa Barometer kan... Eurobarometer kan användas till att påverka och manipulera folkopinioner Liksom den av kommissionen delfinansierade nyhetskanalen Euronews Som för övrigt återkommande fått utstå kritik för bristande saklighet EU-kommissionen har heller inte hållit sig för god för att aktivt påverka nationella folkomröstningar Vilket vi såg flera exempel på nu senast i Irland Stora pengar distribueras för det andra även till EU-vänliga tankesmedjor NGOs och lobbyorganisationerna, lobbyorganisationer på så skiftande områden som energipolitik, utbildning och utrikespolitik. En av Europas äldsta lobbyorganisationer, Europarörelsen, fick till exempel 2,5 miljoner euro under en dryg tvåårsperiod. Det är ofta svårt att få grepp om de exakta beloppen utbetalade till diverse vänligt sinnade organisationer och experter. Men det tog det röra sig om mycket omfattande summor- vilket i sig är ett demokratiskt problem. För det tredje fäster man stor vikt vid att skapa känslan av ett gemensamt europeiskt medborgarskap och en gemensam europeisk EU-kultur. Detta sker främst via kampanjer som Fostering European Citizenship, 34 miljoner euro, anslågs och Developing Cultural Cooperation in Europe, 62 miljoner euro. EU-symbolerna i form av flaggor, hymner, Motton och inte minst euron är naturligtvis viktiga och förekommer i snart sagt alla sammanhang. Den stora allmänheten märker kanske detta främst under firandet av den så kallade Europadagen och diverse högtidliga sammanhang. Utan symboler, ingen identitet. För det fjärde och kanske mest kontroversiellt så riktar kommissionen in sig på skolbarn och ungdomar genom en bred opinionsbildning och kampanjer med fantasifulla namn som Kapten Euro och Spring Day in Europe Budgeten för programmet Ungdomar i aktion ligger på blygsamma 885 miljoner euro En del kampanjer sträcker sig ända ner till förskolenivå Den omfattande EU-propagandan är problematisk ur ett flertal perspektiv Det är ett svaghetstecken att EU anser sig behöva övertyga medborgarna om unionens förträfflighet på ett sånt vilseledande sätt Informationen har mindre och mindre att göra med fakta och handlar mer och mer om att sälja in integrationsbudskapet. Få medborgare och förvånansvärt få journalister är medvetna eller intresserade av problematiken. De totala informationsinsatserna är svårgreppbara även för erfarna journalister. Sponsringen av EU-vänliga organisationer skapar en skev debatt. Den viktiga kampen mot korruption och organiserad brottslighet <hör> blir lidande när så mycket kraft och pengar ägnas åt mer eller mindre renodlad propaganda. Sverigedemokraterna hävdar att ovan nämnda rapport bara är ytterligare ett exempel på hur EU-projekt urholkar demokratin och den svenska nationella självständigheten. En bristande insyn och öppenhet, bristande kontrollmekanismer och ansvarsutkrävande, ett lågt medborgerligt deltagande samt en nästan till obefintlig offentlig debatt i väsentliga frågor karakteriserar ett elitistiskt EU med bristande folklig legitimitet Sverigedemokraterna hävdar inför stundande EU-valet att det bästa för Sverige vore att utträde ur unionen så fort som möjligt skriver alltså Christer Makoni EU-kandidat för Sverigedemokraterna Ja, jag kommer fortsätta lite om EU-valet men vi tar en paus melodi till varsågoda Partihemsida www.sverigedemokraterna.se Och naturligtvis har första kandidaten Sven-Olof Sellström också uttalat sig. Han har skrivit att Sverigedemokraterna startar kampanj för att rädda den svenska sommarhagen. Och det här har också skickats ut som pressmeddelande. Till skillnad från större delen av övriga Europa innehåller de traditionella svenska betesmarkerna varierande växlighet i form av buskar och träd. De svenska ekarna, hasselsnåren, björkdungarna och enbuskarna har länge retat byråkraterna inom den europeiska unionen som anser att alla europeiska betesmarker måste se exakt likadana ut. Inför hot om dryga böter har den svenska regeringen kapitulerat inför EUs krav och ändrat reglerna för det så kallade gårdsstödet. Sveriges bönder tvingas nu välja mellan att gå miste om sina bidrag eller att skövla de hagmarker som de vårdat i generationer. Därmed hotas ett unikt och artrikt svenskt kulturlandskap med rötter ända tillbaka till bromsåldern. Sverigedemokraterna tänker dock inte stilla tigande sig på när detta händer och därför gör man nu gemensam sak med Lantbrukarnas riksförbund och andra organisationer genom att starta en kampanj för att rädda den svenska sommarhagen. Under de kommande veckorna kommer partiets medlemmar att ge sig ut på gator och torg för att dela ut flygblad och samla in namn. En kampanjhemsida kommer att lanseras inom kort. Protestlistor har lagts upp på internet och en Facebookgrupp med beteckningen Rädda den svenska sommarhagen har skapats. Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraternas första namn i valet till Europaparlamentet, kommenterar den här frågan är på många sätt symbolisk för hela det svenska EU-medlemskapet. Svenskarna betalar tiotals miljarder kronor till EU varje år, pengar som istället kunde användas till att förbättra den svenska välfärden. För att sen kunna få tillbaka knappt hälften av våra egna pengar tvingar byråkraterna i Bryssel oss till likriktning och utplåning av vår nationella särart. Vi har fått nog av EUs detaljstyrning för mynderi och demokratiförakt och vi har fått nog av den svenska regeringens undfallenhet och bristande kurage- vi tänker inte frivilligt ge upp vårt unika svenska kulturlandskap och eh, om inte regeringen omedelbart står upp mot Bryssel och ändrar dessa vansinniga regler så lovar vi att göra denna fråga till en av våra huvudfrågor både i det kommande EU-valet och inför nästa års riksdagsval säger Sven-Olof Sällström som alltså toppar Sverigedemokraternas lista till EU-parlamentet. Ja, eh, jag var inne lite tidigare på... Björn Söders kommentarer om region Skåne. Och jag kommer tillbaka till det nu här. Allvarliga signaler om vad politiker prioriterar i kristider har han skrivit om. Regionsstyrelsen beslutade idag, det var sedan den 5 mars, om att anvisa två miljoner kronor till representationskommittén för utökad verksamhet 2009. Anledningen är att man vill kunna hålla stora middagar, ha kulturinslag och hålla diverse arrangemang i samband med att Sverige har ordförandeskapet i EU. För att kunna genomföra detta vill man förstärka representationskontot med hela två miljoner kronor och Sverigedemokraterna var det enda parti som yrkade avslag. Sverigedemokraternas ledamot i regionstyrelsen Björn Söder kommenterar. Med tanke på den världsomfattande ekonomiska kris som vi befinner oss i och som med all sannolikhet kommer att påverka Region Skånes ekonomi mycket negativt under 2009 och i flera år framöver anser vi att varenda krona måste användas på förnuftigt sätt. För Region Skånes del måste hälso- och sjukvården vara mest prioriterat i kristider. Det handlar ytterst om människoliv, säger Björn Söder och fortsätter. Att då använda våra medel för att utöka representationskontot är inte bara oförskämt mot alla de som blir drabbade av mindre resurser inom vården. det skickar dessutom ut allvarliga signaler till våra medborgare om vad politiker egentligen prioriterar. Sverigedemokraterna var det enda partiet i Region Skåne som yrkade avslag på förslaget om att utöka representationskommitténs anslag. Och partiet reserverade sig också emot beslutet. Ja, jag kan också nämna att det har stått en del om oss i Uppsala Nya Tidning på sistone. Sverigedemokraterna i Uppsala med Joakim Larsson som är vår ledamot där har ju lagt en motion om att vi borde folkomrösta kring invandringen och att de avtal som kommunen har kring invandring ska rivas upp. Och det här har då upprört en centerpartistisk kvinna vid namn Anette Stavinov med reservation för uttalet där. Och sen så har det angreppet som hon gör på oss då i Uppsala Nya Tidning har också bemötts av en person som heter Stefan Söder som är Sverigedemokratisk ungdomsrepresentant i Uppsala. Det finns att läsa på unt.se på internet och sen så finns även i dagbladet.se en insändare av Jonny Skalin som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvall som jag skulle vilja betrakta som högst läsvärd också eh, dock har jag inte tid att eh, kommentera dem vidare här för att den här sändningstiden börjar gå mot sitt slut och ni som eh, vill kontakta Sverigedemokraterna är varmt välkomna att eh, skriva till Sverigedemokraterna eller Radio SD för den delen box 20085 104 60 Stockholm Och ni kan också ringa till partikansliet på 08 50 00 00 50. Och som sagt, det är årsmötestider så att eh, ni som har fått post från partiet nyligen ni, eh, och som är medlemmar naturligtvis, ni har troligtvis fått kallelse till dessa årsmöten eh, Titta gärna på dem och eh, anmäla er gärna och kom på årsmötena det är er, er möjlighet att påverka partiet och göra er röst hörd. Ett medlemskap i Sverigedemokraterna kostar för över 300 kronor. Och ni kan eh, höra av er till partikansliet om ni är intresserade av att bli medlemmar. Eh, I övrigt så återstår inte så mycket mer än att eh, säga lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Eh, vi avslutar som vanligt med lite musik. Håll då.